із зібрання Держкінофонду. До речі, про кіно. Крім того, що я хотіла чоловіка лікаря, я ще мріяла стати актрисою. Катю, чому ви така сумна? Це Ігор до мене. Бо зі всіма іншими він на ти. Я чужа. Хоча чужі тут не ходять. Але мене, напевно... Перевірили по всіх каналах і вже не бояться. Юшкова схилила голову на Маркове плече. Вона його кохає. Вона хоче від нього дитину. Вона успішно пройшла кваліфікацію Марка. Відпустила волосся на 2 метри 15 сантиметрів на голові і вивела його ж на ногах. Причому назавжди. Але вона не стала вродливішою за като. Нічого не вдієш. А Марк не страждає. Він гучно трахає все, що рухається. Може, поворухнутись? Като швидко сп'яніла. У неї немає мого досвіду. Вона весь час на роботі. Їй не можна. У неї повинен бути вигляд і велич. А мені можна. Я сиджу вдома. На три копійки плюс харчування. «Андрію», – протягла Като, – «розкажи щось, бо так тоскно на душі». Ігор Львович кинув на неї сповнений гнівного нерозуміння погляд. Цитата з Вікторії Холт. «Кинув і все. Воювати не поліз. Вони з Като в різних вагових категоріях. На ній усе тримається». Андрій, як завжди, укрився червоними плямами і почав щось мимрити. Йому треба взяти розгін для розмови. А потім не зупиниш. Це буде звучати приблизно так. Їду я раз на виклик, або привозять нам хворого. Като буде іржати, ржати, як кобила. Потім Андрій пересяде ближче до неї, візьме за ногу, просто за ступу. Цікаво, чи като миє ноги? І буде пестити. Паралельно по плечах като пеститиме чоловік. Марк буде балагурити. А я? А я буду сидіти і мовчати. Насте, давай потанцюємо. Ігор Львович легко зіскочив зі стільця і обійняв Юшкову. Ігор Львович Намагається бути сучасним. Він любить Гаррі Мура. Нічого не буде без тебе. Це мій довільний переклад. А я сиджу одна. Мені б поріднитися з чоловіком Като, але я не знаю, як його звати. І він не знає, як мене. Сидимо. Я звикла сидіти одна. У мене довгі домашні дні. Я дуже втомлююсь надвечір. Потім не можу заснути. І тільки мрію, якби поміняти шило на мило. Я людина неромантична і незагадкова. А може це просто не прийшло? Якщо мене довго бити головою об стіну, то з мене, звичайно, можна витиснути сльози. А так, щоб на дурняка? Та ні за що. Настя танцює. Вона дурна, але добра. По півдня ми з нею висимо на телефоні в різних кінцях міста, поєднані увагою до Марка. Настя не прибирає, не пере. Вона тільки готує. Марк бріє про другу домогосподарку. Я пішла б до них тією, другою. Ну, за гроші, а не за шматок хліба. Якщо бути до кінця відвертою то мені подобається Марк. Його б трохи перемішати з Андрієм, Львовичем, додати ніяковісті чоловіка Като, і можна кидатись на шию. Але і так згодиться. Катю, чому ви завжди мовчите? Чую наполегливий голос іменинника. Я йому не подобаюсь. тому що я втілення сидячого протесту. «Ігорю Львовичу, а ви зі мною одружиться? Розлучіть мене з Андрієм і одружиться, пропоную я. «Навіщо?»